Довжина хвилі Довжина хвилі – це відстань між двома найближчими точками хвилі в одній фазі коливань. Довжину хвилі вимірюють від одного максимуму хвилі до другого. Перш ніж дістатися берега, хвилі вкривають морську гладінь брижами. Найвищі точки хвиль називаються максимумами, найнижчі – мінімумами. Відстань між одним максимумом та наступним і є довжиною хвилі. Звукові хвилі. Усі види енергії, зокрема і енергія звуку, світла і теплова енергія, можуть поширюватися у вигляді хвиль. Ці хвилі відрізняються за своєю довжиною. Коли звукові хвилі проходять, наприклад, через атмосферу, вони створюють невеликі зміни в тиску повітря. Максимуми звукових хвиль містяться там, де тиск повітря максимальний. Наші вуха вловлюють зміну в тиску повітря і надсилають сигнали до мозку. Хвилі різної довжини Так само, як і частота коливань хвилі – це число коливань за одиницю часу, довжина хвилі визначає її властивості. Це пояснюється тим, що довжина хвилі залежить від частоти її коливань. Наприклад, низькочастотні звукові хвилі мають більшу довжину хвилі, ніж високочастотні. Так само хвилі червоного світла мають більшу довжину, ніж хвилі блакитного світла. Видиме світло належить до спектра електромагнітних хвиль, до якого належать радіохвилі, мікрохвилі, інфрачервоне, ультрафіолетове, рентгенівське і гамма-випромінювання. Усі ці хвилі поширюються у вакуумі зі швидкістю 30 тисяч кілометрів на секунду. Довжина і частота коливань хвилі. Якщо розділити швидкість хвилі, вимірювану в метрах за секунду, на її частоту, вимірювану в герцах, можна визначити її довжину в метрах. Наприклад, звукова хвиля, яка рухається зі швидкістю 344 метри на секунду, при частоті 688 герц, має довжину хвилі, 0,5 метра, тому що 344 поділити на 688 дорівнює 0,5. Ілюстрації Спектр електромагнітних хвиль Електромагнітні хвилі – радіохвилі, світло, рентгенівське та гамма-випромінювання – мають широкий спектр. Довжина хвилі електромагнітного випромінювання, яке належить до різних ділянок спектра, відрізняється. Тому відрізняються і властивості самого випромінювання. Світло, наприклад, сприймається людським оком. Рентгенівське випромінювання може проникати крізь тверді об'єкти, зокрема через шкіру. Види хвиль від найдовшої до найкоротшої. Радіохвилі використовуються в радіомовленні. За допомогою ультракоротких радіохвиль передається телезображення. Мікрохвилі з більшою довжиною хвилі використовуються у радарах. Коротке мікрохвильове випромінювання застосовується в одноіменній печі. Інфрачервоне випромінювання вловлюють прилади нічного бачення. Видиме світло від фіолетового до червоного. Ультрафіолетове випромінювання використовується в соляріях. Рентгенівські промені допомагають побачити, що міститься всередині людського тіла. Гамма випромінювання використовується для виявлення тріщин у металах. Поліція часто застосовує радар для визначення швидкості руху автотранспорту. Радіохвилі – що їх випускає особливий пістолет, відбиваються від автомобіля. За зміною частоти хвилі, що повертається, визначають, чи не перевищив водій допустиму швидкість.